Рожевий сосок, що світився у прорізі безформеної купи ганчір'я, яке прикривало те, що колись було людською істотою. Хтиво перелякані чорні очі зульфіки, напівбожевільної пуштунки, котра чомусь супроводжувала нас, От у мить, коли Тимохін робив до неї четвертий підхід. Три свої короткострокові відпустки я проводив неподалік від Бішкека. Я не прагнув побачити чисту постіль і краєвид набережної Дніпра з вікон своєї спальні. Я не бачив себе в тому житті. Батьки закидали мене листами, і лише тоді, коли несподівано замовкли, я вирішив час повертатися. Відмовився від направлення до військової академії, чим дуже здивував керівництво, і вирушив додому. Дорогою я читав Гемінгвея, покурював травку у туалетах потягів і думав, що я типовий представник утраченого покоління. Я повернувся навесні, а влітку за вимогою батьків поновився в інституті. Це не вартувало великих зусиль, як шість років тому. Я просто вдягнув форму. Мене оточували зеленоперів, яких я впізнавав себе колишнього. Звичайно, спробував дізнатися про Єлизавету Тенецьку. У перший день заняття, ідучи коридором, я мріяв зустріти її. Хоча лише за день до цього був упевнений, що відрізав цей шматок життя назавжди. Нічого подібного. Я так само мріяв зустріти її. Маячня. Та все ж таки тепер я знав, що все може бути інакше. Я вже не був зманіженим дурним хлопчиськом, мав набагато солідніший вигляд, був упевнений, що зможу взяти її за руку, навіть якщо вона цього й не схоче. Але мої сподівання виявилися марними. На кафедрі сказали, що Тенецька вже давно тут не працює. А де вона – невідомо. За старою адресою вона не мешкала, а іншої я й не знав. У Лазні на Майдані більше не було тієї кав'ярні, і самої Лазні також. У цьому приміщенні облаштувалася філія якогось банку. Тоді я був сповнений ненависті, з відчуттям огиди бачив, що життя не змінилося і навіть пожвавішало що той острівець крові та бруду, на якому я перебував, для тутешніх мешканців не більше, ніж міфи та легенди народів світу. До того ж, я шкірою відчував на собі хворобливе зацікавлення людей. «Тобі доводилося вбивати?» – запитували однокурсники і жадібно очікували на розповіді. Одного разу Мені спало на думку, що вона, Ліза, запитала б те саме. Одне слово. Герой, я не люблю тебе. Я відучився належні п'ять років. Не скажу, що забув і не шукав її. Шукав. До того часу, поки не дійшов висновку, зрештою всі прагнуть тільки одного – Любові, а інакше кажучи, визнання. Ці пошуки можуть завести куди завгодно. До тероризму, фемінізму, фашизму, будь-куди. Хто не хоче канути у безвість, але не має жодного таланту, прагне будь-яким чином заявити про себе. Якби Гітлера визнали справжнім художником, а Йосифа Джугашвілі не турнули з духовної семінарії, чи схотіли б вони довести світові своє існування таким жахливим чином?